من يهطه الله فلا مدل له ومن يذلل فلا هاتي له أشهد أن لا إله إلا الله وقته لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا نبيه والأرخام إن الله كان عليكم ركيبا فقال تعالى يا يولذين آمن اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويضحر لكم ذنوبكم ومن يدئ الله ورسوله فقد خاسر فعضا أليما أما بعد فإن أسدقى حديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر أمور محتساتها وكل محتسة بدعة وكل بدعة دولارة وكل دولارة في النار أيها الإخوة والأخوات قوم مسلمين والمسلمات أعزالي وعزاكم الله ارتمع كتاب مجيدا بسكر kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpah rahmat yang banyak sekali terutama rahmat yaitu kita dikaktirkan oleh Allah ta'ala menjadi orang yang muslim demikian juga menuntut ilmu dini jadi rahmat yang paling besar adalah rahmat kita diberi oleh Allah ta'ala dikaruniai untuk bisa menuntut ilmu dini Karena ilmu din ilmu syariah Yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Dengan pemahaman para sahabat ini adalah ilmu yang sangat mulia Yang menjadi sebab kebahagiaan kita Di dunia dan juga di akhiratnya Bahkan juga para Anbiya Tidaklah diperintahkan oleh Allah Ta'ala Untuk mendapatkan atau minta tambahan sesuatu Kecuali tambahan ilmu dengan firmannya yang Maha Zidni Ilmu dan katakanlah Nabi, Ya Allah tambahilas alil. Yang nomor dua kami sampaikan gula-gula keikhlasan kepada ikhwa kita yang masul, yaitu melaksanakan jauh ini yang kerjasama dengan yaitu Alauqa Al-Islami. Yang ada di daulah Qatar ini Semoga Allah Subhanahu Wa Taala Memberkai Kepada Walul Amri Amri daulah Qatar ini Dan juga Menjaganya Dan juga menjaga negerinya Demikan juga umatnya Demikan juga Kepada jajaran yang lain Yang ikut membantu dalam Terlaksananya dakwah Islamiyah Dakwah Salafiyah Doa yang sangat bermanfaat untuk umat dan semoga demikian juga antum semua yang hadir pada malam ini mendapatkan juga berkah dari Allah Subhanahu Wataala. Karena tidak ada majlis yang paling mulia melainkan majlis ilmu. Yang mana majlis ini adalah majlis menuju kita ke surga Insya Allah Subhanahu Wataala. Untuk berikutnya. Ayol yuqawal akhwak Sebagaimana telah kita maklumkan insyaAllah kajian kita Pada malam ini membahas perkara yang pokok Yaitu taufid dan keutamaan atau keutamaan taufid dan bahaya syirik Mengapa kita bahas perkara ini? Pertama karena Allah SWT Menciptakan kita manusia di permukaan bumi ini tujuan yang pokok yang satu yaitu ibadah kepada Allah Taala. Sebagaimana ayat yang kita kami, wa jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kau mencetakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepada Allah Taala. Dan mana manaliya'budun liya'budun sebagaimana yang disampaikan oleh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Agar kita menjadi orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan amal ibadah tidak akan diterima. Muali Allah ta'ala kecuali kita sempurna. Keikhlasan kita, tauhid kita kepada Allah ta'ala. Itu diantara syarat diterimanya amal ibadah. Yaitu syaratnya hati. Dan itu merupakan penjabaran syahadat kita. illallah. Yaitu syahatatul ikhlas. Di mana kita beribadah hendaknya dari hati yang murni ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita fahami apa makna taufik itu sendiri. Demikian juga di dalam manusia itu ditolong Allah Subhanahu Taala amalnya melainkan karena mereka melakukan perubatan syirik. Maka perlu kita fahami apa itu taufik, demikian juga apa itu syirik pula. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh. Pembawa cara istad kita tadi, bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah mengutus utusannya, mulai dari Nabi Nuh as sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lainkan, diutusnya untuk menyampaikan taufik mendamaikan manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan firmannya walakatbaasnya. Di kuli umat Rasulah, aneh budul Allah wassyar budtau. Sebagaimana disebutkan di dalam surah An-Nahl yang artinya dan sungguh kami telah mengutus setiap umat ini seorang utusan. Yang mana tugas utusan itu aneh budul Allah agar kita sebagai hambanya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. وَسْتَرِبُ الْتَعْهُدُ dan menjauhi tawhud di antara mana tawhud adalah syaitan atau مَعُّوْتَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهُوَ رَلِي sesuatu yang diibadai selain Allah Ta'ala yang diadurida jadi ibadat kita tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala kecuali murni tawhid kita dan tidak kecampuran sedikit pun dari masalah urusan syirik bahkan juga kita fahami dalam bab ini Karena umumnya manusia yang mengaku dirinya muslim itu masih berupa syirik. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat nomor 106, "Wa may yuminu wa aktsaruhum billahi illa hum musyrikun." Wa may yuminu aktsaruhum billah dan tidaklah umumnya orang yang beriman kepada Allah taala melainkan mereka masih berupa syirik. Karena syirik ini adalah sangat terlembut dan tidak ada orang tahu kecuali dengan dengan ilmu itu sendiri. Itulah di antaranya mengapa kita harus mempelajari tauhid agar kita bisa menjadi orang yang mewakili Allah dan mempelajari syirik agar kita bisa menjauhi hal-hal yang membatalkan amal ibadat kita semua. Pertama kita harus mempelajari dulu apa makna tauhid itu sendiri. Takwidinnya ada dua sisi makna. Pertama dari sisi bahasa. Yang kedua dari istilah dari makna yang dimaksud atau makna istilah. Takwid menurut bahasa dari kalimat waqadah yuqtilu taufidah. Maksudnya menjadikan sesuatu hanya satu. Jadi di situ ada sesuatu yang dihilangkan dan ada sesuatu yang ditetapkan. Itu menyatu itu. Makanya kalau kita kembali makna la ilaha illallah. La ilaha menghilangkan atau menolak semua peribadatan yang ada dalam makhluk. Illallah menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi mana tauhid adalah mengisahkan Allah taala. Dalam peribadatan kita. Kemudian makna secara istilah, sebagaimana para ulama sunnah dalam masur bahwa taufik ini dibagi menjadi tiga. Kami sampaikan di situ dari yaitu Syekh Salim Basnan Habibullah Ta'ala. yang memberikan penjelasan kepada kita makna taufik itu sendiri ada tiga. Pertama taufik rububiyah. Yaitu tawfid yang berkenaan kita yakini bahawasanya hanya Allah sebagai penciptanya. Hanya Allah yang memiliki. Hanya Allah yang mengatur. Hanya Allah yang memberi rizki. Itu namanya tawfid rububiyah. Dan tawfid ini semua manusia tidak mengingkarinya. Tidak satupun orang kafir mengingkari dengan tawfid ini. Kalau tawfid mereka mengingkari, itu mengingkari sara-sara. Tapi hatinya mereka meyakini. Bahawa setiap makhluk hanya Allah Ta'ala yang menciptakannya. Ini dia makan tawfid rububia. Jadi, dan tawfid ini telah dimaklumi oleh semua manusia. Bahkan iblis pun telah bertawfid hal ini. Meyakini adanya Allah Ta'ala. Meyakini Allah itu berkuasa. Ini tawfid yang pertama. Maka orang yang bertawfid meyakini adanya Allah. bahwa Allah itu pencipta. bahwa Allah itu pemilik semua alam ini pengatur. Maka belum cukup untuk kita. Yang nomor dua adalah tawfid iluhiyah. Dan inilah tawfid yang mana kita mengisahkan hanya Allah Ta'ala yang kita ibadahi. Maksudnya kita mengisahkan Allah Taala hanya beribadah kepada-Nya, sholat karenanya, beramal sholh hanya karenanya, kemudian juga berdoa, memohon perlindungan, berkorban haji dan juga yang lainnya yang menunjukkan tafidh ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Maknai taufik yang mana Allah Taala mengutus semua para utusannya untuk menegakkan taufik uluhiyah ini. Karena taufik uluhiyah ini banyak yang diingkari oleh manusia. Yaitu taufik ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan taufik uluhiyah ini banyak manusia yang jatuh kepada syirik, menyamakan Allah dengan makhluknya menyatakan makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala masih banyak orang yang minta perlindungan kepada selain Allah ta'ala padahal itu lahatnya Allah Taala. berdoa kepada ahli kubur maka ini adalah syirik maka orang itu dia mencelatau kegiat pada Allah subhanahu wa ta'ala karena doa adalah ibadah doa'u huwal ibadah ni tawqid dia, yang merupakan Pokoknya di antara taufik, karena orang yang bertaufik uluhiyah maka insya Allah dia akan mengenal taufik rububiyyah, tapi tidak menjamin orang yang bertaufik rububiyyah dia taufik uluhiyah. Karena taufik rububiyyah hanya mengenal siapa pencipta alam ini Allah, siapa menciptakan langit dan bumi Allah. Semuanya orang musyrik yang lain ketika ditanya, wa lahi insya Allah tau man kala kesamawati wal arba layak maulun Allah atau wala'in sa'al tahu man khalqawun layak maulun Allah kalau engkau menanya kepada mereka siapa yang menciptakan manusia ini siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah tidak mungkin mereka akan menjawab dukunnya atau orang yang mati paranormal tidak dan ini menunjukkan pentingnya tauhid harus kita fahami Demikian juga Allah SWT memutus para kutusannya untuk tawtik ul ini. Allah SWT wa berfirman, Walakad ba'asna fi kulli ummat rasulah anibutullaha wa stanibutbahu. Faminhum man hadallah, wa minhum man haqqa, man haqqat alaihi dhalalaku. Fasiroh di bumi penjuru, keifakana angkibatil mukadhibi. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang utusan. Anik supaya mereka beribadah tunduk, kudut, merdahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang nama dua wajib bertawaf dan menjauhi taubat, menjauhi syirik, menjauhi peribadatan kepada makhluk. Orang yang beribadah kepada NabiNya, kepada malaikat, kepada siapapun termasuk dia. Tetapi ibadah yang murni hanya kepada Allah maka dinamakan taufiq ulu-Nya. Fahim hukman hata Maka sebagian manusia ada yang mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Dan inilah kita berharap kepada Allah Ta'ala menjadi orang yang mendapatkan hidayahnya. Oleh karena itu kita setiap sholat memohon kepada Allah taala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin kemudian juga dijelaskan pula bahwasanya tauhid yang tiga yaitu tauhid al-asma was sifat kita harus meyakini bahwasanya Allah memiliki nama dan sifat yang sangat mulia Dilemakan tafid ala semak Sifat. Kita meyakini kita meyakini dan menetapkan sifat dan nama yang Allah telah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran dan juga yang Rasulullah telah tetapkan untuk Allah Taala dalam hati yang sahih. Demikian juga kita meniadakan nama dan sifat yang ditiadakan oleh Allah Taala. Ini makna taufik al-asma wa sifat. Jadi kita orang movement di dalam taufik asma wa sifat ini kita menetapkan nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Tentunya kita belajar dari al-Quran dan juga yang Rasulullah SAW tetapkan untuk Allah Taala di dalam hadis yang sahih. Demikian juga kita meniadakan sifat yang tercela. Yang Allah Taala telah meniadakannya di dalam kitabnya dan juga Rasulullah SAW telah meniadakan di dalam hadisnya. Tanpa kita menyamakan Allah dengan makhluk, tanpa kita meniadakan nama dan juga sifatnya yang ditetapkan oleh Allah Taala, tanpa menanya bagaimana, karena Allah Taala hanya memberi kabar kepada kita tentang masalah takdir asmau as-sifat ini. Kita harus amiknya. Wa tiga macam tawqid ini Ia diubah Walau khawat yang dimulakan Allah Ta'ala Ada di dalam Al-Quran Di dalam surat Al-Fatihah Yaitu surat yang pertama Demikian juga surat An-Nas Yaitu surat yang terakhir Surat yang pertama Al-Fatihah Memberikan jelasan kepada kita Semuanya tiga macam tawqid ini Yaitu dengan firman Allah Ta'ala Alhamdulillah Yurrahilalamin Segala puji bagi Allah, yaitu Rabb yang mengatur alam semesta. Di situ ada alhamdulillah rabbil alamin. Karena makna Rabb yaitu yang memiliki, yang menciptakan, yang mudabbir yang mengaturnya. Ini menunjukkan bahwanya pembagian tauhid dengan tiga bagian ini maktub tertulis dan dicantumkan di dalam Al-Qur'an yaitu di dalam surah Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, Malik mithi menunjukkan Taufik al asma was-Sifat, bahawa Allah memiliki nama Ar-Rahman yang itu mempunyai, mempunyai sifat du-Rahmah, memiliki rahmat yang luas. Ar-Rahim memiliki nama Ar-Rahim yang mana sifatnya du-Rahmah mutawassirah. Ia ya mana sifatnya rahmanya terus benar-benar tidak pernah putus. Demikian juga miliknya mithin yang meraja dari kami. Demikian juga ia kanak budu, wah ia dan ini adalah taufit ibadah atau taufit ulu ulumia. Jadi pembagian taufit menjadi tiga ini adalah pembagian senak disebutkan di dalam al-qur'an. Dan bantahan terhadap orang yang sebaiknya mengatakan. Tauping dibagi menjadi tiga adalah bitnah. Makan dibantah oleh. Yaitu Syekh. Abdul Razak. Bin Abdul Masin Al-Badr. Al Khafizullah Ta'ala. Bantahan dia terhadap orang yang menganggap salahnya. Tauping dibagi menjadi tiga. Demikian juga. Di dalam surat An nas yang merupakan penutup surat. Maka Allah mengatakan. Bula'udu bi Nas." Biroh Nas menunjukkan tauhid Rububiyyah. Malik Nas menunjukkan tauhid Asma Was Sifat. Ya. Ila bin Nas ilah menunjukkan tauhid Ulul Ini harus kita fahami bahawa tidaklah sempurna tauhid seseorang melainkan harus mengenal tiga tauhid ini. Kembali ulang lagi. Tauhid menurut bahasa adalah mengisahkan. Tidak mencampur satu dengan yang lainnya. Menurut istilah ada tiga. yaitu tauhid rububiyah, tauhid berkenaan kebesaran kekuasaan Allah taala. Bahwa Allah lah yang menciptakan semua makhluk ini. Bahwa Allah yang memiliki, bahwa Allah yang mengatur, bahwa Allah yang menjamin rezekinya hamba ini. Ini dinamakan tauhid rububiyah. Dan takut ini semua manusia yaitu mengyakininya. Menerimanya. Dan juga yang mengingkari. Ada pun yang mengingkari. Mereka mengingkari salah batin. Dengan bukti Fir'aun. Ketika dia mengatakan. Saya ini Tuhan yang paling tinggi. Tapi dalam satu saat dia menyadari bahwasanya Allah itu ada. Dengan bukti apa katanya? Wa fir'aun ya ha man dhiri surfa la'ali akhu al asbab asbab as-samawati fa'attaliu ila ilahi Musa Maka fir'aun memberitahu kepada saudaranya. buatlah kami ini bangunan yang tinggi Saya akan naik ke atas Saya akan melihat tuhan nya Musa Ini syara fitrah maka Firaun tidaklah menyuruh yaitu Haman ini untuk menggali tanah melihat Allah Ta'ala di bawah tetapi menyuruh untuk membuat bangunan yang tinggi ini menunjukkan secara fitrah dia bahawa mengakui adanya Allah Ta'ala namun manusia bohong dia lisan manusia bohong berbeda dengan hati ini tawqid yang pertama dan ini tawqid yang tidak diingkari oleh siapa pun makhluk terutama manusia dan dengan tawqid ini belum cukup. Tidak ada dikatakan orang itu tawqid, muwakid. Dengan tawqid yang pertama ini. Karena Iblis semuanya telah bertawqid. Sedangkan tawqid yang nomor dua adalah tawqid al-asma' wa sifat. Maka ini juga harus kita faham. Karena Allah wujud pasti punya nama. al asma'ul husna. Fadhu'uhu iya. Maka Allah memiliki nama-nama yang baik. Maka berdoa kamu dengan menyebut namanya. Demikian juga Allah mengatakan. Laisakamis lihi syai'un. Bahawa sami'il basir. bahwa Allah itu tidak sama dengan sesuatu. Maka Allah maha melihat. Lagi maha mendengar. Ini menunjukkan Allah punya sifat. Tetapi sifatnya tidak sama dengan makhluknya. Yang nama tiga adalah ta'atul uliya. Dan ini puncaknya ta'atul. Yang insyaAllah akan kita kami Dalam penjelasan ini. Keutamaan-keutamaan itu sendiri. Ya nomor dua Kita bahagia dulu Lawan daripada taftin dan syirik Syirik asyarika as adalah bersekutu ya. Jadi syarikan bersekutu satu dengan yang lain Jadi menyamakan Allah Dengan salah satu di antara makhluknya Nah, kalau karena itu kita tidak boleh menama, memberi nama diri kita Dengan nama Allah Ta'ala tidak boleh mensifati diri kita dengan sifatnya Allah Taala. Karena apa? Karena kita harus menjauhi syirik supaya sempurna tauhid kita. Sedangkan makna syirik. Jadi, abang ini sebagian cetak, karena terburu, jadi sebetulnya masih ada edit yang lain, tapi tidak mengapa. Jadi katakan di sini asyurudulma syirik kita adalah kedua lima. Waba'dun li syai'i hayy makalihhi meletakkan sesuatu pada tempatnya disebutkan di dalam risalah tauhid sedangkan syirik adalah dosa yang paling besar dan tauhid adalah yang paling besar tidak ada perintah yang pertama yang Allah perintahkan kepada hamba-Nya melainkan tauhid tidak ada larangan yang pertama yang Allah larang kepada hamba-Nya melainkan syirik jadi taufik paling utamanya amal saling syirik paling jahatnya paling bahayanya perbataan maksiat. Maka kita tidak mungkin akan bertaufik kecuali memahami syirik. Karena orang bertaufik murni harus menjalih lawan yang musuhnya itu yaitu syirik. Syirik merupakan kemaksiatan yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Demikian juga dosa yang paling besarnya dosa. Tidak ada dosa yang lebih daripada dosa syirik. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Luqmat ayat nomor 13. Sesungguhnya syirik itu adalah kedaliman yang cukup besar. Jadi tidak ada kedaliman yang paling besar dibandingkan syirik. Kemudian dijelaskan pula tentang macam-macamnya. Para ulama sunnah membagi syirik ini ada dua. Ada syirkul akbar yaitu syirik besar dan ada syirkul asghar yaitu syirik kecil. Namun Syekhul Islam menjelaskan namanya syirik tetap dosa besar, besar, Sekalipun itu dinamakan syirik kecil karena keumuman ayat Inna Innasyrika ladzalmun adzim. Jadi tidak boleh kita menganggap kalau syirik kecil tidak mengapa. Syirik besar kita tinggalkan. Karena orang yang membiasakan beramal syirik kecil akan jajah kepada syirik besar. Ini sudah di Jadi syirik, para ulama membagi ada dua, ada syirik akbar Yang mana apabila orang itu meninggal dunia tidak bertobak, tidak akan diterima amalnya dan tidak diampuni dosanya. Selangkan syirik kecil Dia masih kategori muslim Tapi dia nakisli iman Maka kurang imannya Dia maksiat Namun sebagian para ulama memberikan penjelasan, Dia ampuni dosanya ya, Dia ampuni dosanya Berbeda dengan syirik besar Maka orang itu harus minta ampun Kepada Allah Ta'ala sebelum dia meninggal Dunia Syirik besar ini adalah Beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Seperti minta berkah kepada orang mati. Berdoa memohon kepada Nabi. ya Memohon kepada Nabi yang telah meninggal dunia. Memohon kepada Malaikat Jibril. maka termasuk syirik besar. Atau memohon kepada manusia yang manusia itu zhaqib tidak ada di depannya maka termasuk bagian sering besar. Demikian juga datang kepada normal, datang kepada dukun ya, meminta yang itu hanya Allah taala. Meminta rezeki, minta dijauhkan dari bala dan malapetaka, minta diselamatkan dari penyakit yang menimpa kepada dirinya. Padahal ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini wujud saya paling besar yang harus dijauhi. Dan syirik ini masih banyak dilakukan oleh kaum Muslimin, terutama di saudara-saudara kita, ya, yang di Indonesia yang masih banyak, yaitu mereka melakukan syirik disebabkan karena mereka tidak mengerti masalah syirik itu sendiri. Di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang masih diyakini oleh sebagian kaum Muslimin, kita terus sebutkan meminta sesuatu maslahah atau dijauhkan dari bahaya kepada kuburan Nabi. Kuberan Nabi tidak boleh. Bagaimana kuburan selainnya. Karena orang telah meninggal dunia telah putus amalnya. Bayangkan ketika kita menyalahkan jenazah. Jenazah itu kita doakan. Kita mohon kepada Allah. Ya Allah ampuni dosa ini. Jadi kita bukan didoakan oleh jenazah. Tapi kita mendoakan jenazah itu. Karena kita masih hidup. Mendoakan saudara kita yang telah meninggal dunia. Bagaimana setelah dikubur, kalau orang itu memanggil-manggilnya. Karena memanggil orang telah meninggal dunia berarti berdoa kepadanya dan inilah syirik yang melanda di permukaan dunia, di permukaan bumi terutama di negeri Indonesia yang kita telah menyaksikan sendiri. Kemudian juga mempercayai dan mendatangi bubur para normat, ya. makanya termasuk bagian syirik yang besar pula. Apabila mereka meyakinkan bahawa dukun itu bisa menolak balak dan juga bisa mendatangkan manfaat. Maka bagaimana dukun diminta kesembuhan sedangkan dia sendiri sakit? Bagaimana paranormal diminta kekayaan sedangkan dia sendiri miskin? Dan kita lihat anak kecil ketika orang tuanya dia meninggal dunia. Tidaklah datang ke kuburan orang tuanya. Minta duit seribu atau dua ribu rupiah. Tapi dia meminta kepada ibunya yang masih hidup. Demikian juga pengemis yang dia minta bantuan. Tidaklah dia datang ke kuburan. Tapi dia datang di rumah-rumah yang sekiranya orangnya itu masih hidup. Ini orang apabila menggunakan akan ah, yang sihat bagaimana orang meninggal dunia dia panggil-panggil maka ini termasuk syirik yang besar yang masih banyak kaum muslimin menjalankan hal ini berdoa, mohon perlindungan memohon kesembuhan dan juga yang lainnya maka ini bahagia daripada syirik yang besar na'udh ibn al demikian juga mempercayai jimat Tongkat, tangkap, tangkap susuk dan juga yang lainnya. Bagaimana kertas yang ditulis oleh sekian yang lainnya, bahasnya kertas ini bisa berdatangkan manfaat, bisa menolak, balik kadal kalau disobek dia ya, tersobek ulah. Maka ini bagian daripada syirik besar yang arti jauhi oleh kaum muslimin. Karena ini adalah pengalang-pengalang diterimanya. Ibadah kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya Sire kecil Sire kecil Kata Sayyidu al-Fazhan Tidak menjadikan pelakunya Keluar dari agama Islam Maksudnya dia masih muslim Namun dia maksiat. Tetapi dia mengurangi Tauhidnya dan dia merupakan wasilah atau perantara menuju syirik besar. Oleh kerana itu syirik kecil apapun harus kita jauhi. Syirik kecil ini ada dua bagian. Pertama syirkul jahir. yaitu nyata. Syirik yang nampak yang nyata. Seperti orang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Demi bapakku wa abi Wal demi Ka'bah, makanya termasuk Syirik Tapi dikategorikan oleh para ulama Adalah syirik kecil Tidak syirik besar Dalam satu hadis Man halakati khairin lagi Fakat kafara aw asyaka Barang siapa yang Bersumpah dengan nama selain Allah Ta'ala Maka dia telah kufur Tapi kufur di sini Kufurun dunah kufrin Jadi kufur kecil Bukan kufur besar. Awas wakata dia telah mengikutkan Allah Ta'ala. Ini namanya. Yaitu sirkul asgar. Tetapi dinamakan di disitu. Nampak dan diucapkan oleh manusia. Demikian juga. Perkataan orang. Seandainya. Bukan karena Allah Ta'ala dan bukan kerana kamu. Tidak akan wujud pada ini, makanya termasuk syirik kecil. Dan berapa banyak kaum Muslimin mengatakan, wah ini kalau tidak ada fula tidak akan wujud. Itu jadikan syirik. Sekalipun dia meyakini dalam hatinya Allah yang mewujudkan, tapi kalimat itu sudah menunjukkan syirik dia. Maka ketika datang orang Yahudi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Antum tusriku nabilah. Kamu itu menyetukukan allah taala. Karena kalian mengatakan masha allahu wasita. Ini telah dikehendaki oleh Allah dan kamu terhadapi. Bayangkan orang Yahudi dia musyrik. Karena menjadikan kuser ibnu tapi dia mengerti pula ketika datang kepada sahabat Rasulullah SAW. Karena para sahabat ada yang belum tahu dalam hal itu mengatakan. Masya Allah wa syaitah. Ini dikenjagakan oleh Allah Ta'ala dan ikau kehenjaki wahai Nabi. Maka orang yang menekarnya kalian itu berbuat sirih. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat. Ketika ada sahabat yang memberitahu kepada beliau. Masya Allah wa syaitah. Ajal dari Allah ini dan buah kala kaukah? Apakah kamu mau menjadikan saya ini sekutu bagi Allah Taala sedangkan Allah lah yang hanya menciptakan dirimu? Maka ucapkanlah, maşaAllahu wakhta. Katakanlah ini hanya Allah yang ada. Kalau kita harus menyebut orang boleh, maşaAllahu summa shita. Ini dikejaga Allah Taala kemudian. Mengkau menghendakinya boleh karena mana kemudian menunjukkan litaraki, menunjukkan Allah taala dulu yang menghendakinya, kemudian manusia dikehendaki oleh Allah untuk menghendakinya. Ya? Ada kadang-kadang kita harus sadari, kadang-kadang kita berjuang atau berjalan jangan wah kalau tidak ada fula tidak akan wujud ini. Ini kalau tidak ada ustaz tidak akan berjalan. Maknanya ada bentuk syirik kecil. Yang harus kita jauhi dan berapa banyak kita dengar ucapan-ucapan manusia seperti ini. Padahal itu adalah syirik. Sekali pun syirik dia kecil tetap dia berusaha. Lihat ya. kerana itu perlu kita mempelajari syirik untuk menjauhinya. Dan perlu kita mempelajari mengetahui tafid untuk mengamalkannya. Untuk kita amalkan. Ini syirik yang sifatnya kecil ada dua. Yaitu syirik dahiri yang berupa ucapan. Demikian juga ada sifatnya syirik yang sifatnya roki yang sama. Yang mana syirik ini paling ditakuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu syirik niat, syirik niat, syiriknya hati. Karena tadi syiriknya lisan. Sebagaimana beliau mengatakan Inna akraf ma akraf alaiqur ashirikul asfar. Sesungguhnya. Hal yang aku paling takut menimpa kepadamu adalah syirik. Syirikul aswar. Kemudian para sahabat juga menanya apa syirik aswar itu. Kalau riyah. Dia riyah hanya pamer dia. Mana riyah itu ada tiga. Orang itu menampakkan ibadahnya. Pertama menampak, menampaknya nomor dua ibadah. Jadi dia menampakkan. Yang nomor dua ibadah yang ditampakkan. Yang nomor tiga ingin dibuji oleh manusia. Maksudnya namanya syirik. Syirikulasi orang. Dan amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Kalau untuk perbuatan ini. Bukan yang lain. Ketika orang itu bersedah. dia ria tidak diterima amalnya. Jadi syirik. Kecil riyad ini syirik niat ini adalah dia tu menampakkan satu. Ya nomor dua ibadah yang ditampakkannya. Ya nomor tiga berharap ujian dari manusia. Maka di sini adalah syirik al dan syirik ini paling bahaya karena kita tidak bisa menegur mereka karena syirik ini tempatnya di hati. Berbeda orang yang sujud kepada pohon kita bisa menegurnya. Atau orang itu dia mengucapkan ucapan-ucapan yang sifatnya dohirnya. Syirik kita bisa menegurnya. Atau orang itu memakai gelang untuk nolak balak. Kita bisa menanya untuk apa ini? Tapi karena syirik kecil itu tempatnya di hati, maka itu yang paling ditakuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menimpa kepada umatnya. Hati-hati ya. Namun apabila kita menampakkan, Yang nama dua ibadah. Maksudnya untuk memberi pelajaran dengan orang mulut. Rasulullah SAW pernah sholat di depan mimbar. Di atas mimbar. Kemudian ketika beliau sujud, maka beliau turun Untuk sujud. Dan setelah itu, beliau memberitahu akhuni sholat untuk memberi pelajaran pada dirimu. Dibedakan antara, yaitu menampakkan amal ibadah, tujuannya untuk memberi pelajaran dan menampakkan ibadah tujuannya untuk dipuji oleh orang. Ini juga asma'. Ah. Dia memperdengarkan amal ibadah bagaimana orang memujinya. Makanya termasuk syirik yang harus kita jauhi. Selanjutnya, tatkala Allah SWT. Ta menjelaskan pentingnya tauhid tersebut dan juga bahaya syirik Tentu Allah SWT tidaklah memerintahkan kita bertawfit melainkan pasti ada manfaat dan keutamaan-keutamaan Inilah yang kita perlu bahas pada malam ini Apa keutamaan tawfit itu sendiri Karena mustahil Allah Taala memerintah kita tanpa ada faizah Apalagi ada bahayanya Dan mustahil pula Allah Taala melarang kita kemudian itu tidak ada bahayanya maka sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Taala apabila kita kerjakan pasti banyak manfaat. Demikian juga larangan apabila dikerjakan pasti banyak bahaya. Maka di antara keutamaan tauhid ini beberapa para ulama memberikan penjelasan kepada kita semuanya. Pertama, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Siapa yang bertauhid dari kita ini yang beramal taqwid kepada Allah Subhanahu Walaahu wa Shallallahu Kana Allah Taala sesuai dengan sunnah kita berinfak Kana Allah Taala Siam kita Kana Allah Taala amal ibadah kita menuntut ilmu mencari rezeki untuk menakar istri kita Kana Allah Taala maka bahagia hidup kita di dunia dan juga di di ya. Sebab sebagaimana Allah berfirman Aladin amanu. walam yabi su'i mana hum bidulmin Ular adalah hukumlah amlu wahum mukhtadur. Maka orang orang yang beriman, maka orang bertauhid. Dalam yang disuiimanahum bidzalmun dan tidak mencampuri iman mereka, tauhid mereka dengan ketoliman. Yang dimasukkan dalam sini adalah syirik dengan dasar dari surat Luqman yang kita baca tadi. Inna syirikaladulmun adzim yang beriman beriman dan bertauhid. Walam yansui imanahu bidzulm. Dia tidak mencampuri tauhid mereka dengan syirik. Maka keutamaan orang yang murni bertauhid kepada Allah Taala ini menjauhi syirik ini dijamin Allah Taala lahu kullu rikalahu Mereka dijamin aman di dunia dan di akhiratnya. Dijamin aman di akhiratnya dari azab neraka. Dijamin aman di dunianya aman dari musibah. Maknanya musibah subah Ketika datang perkara-perkara yang sifatnya ingin merusak hati mereka, mereka mereka dilihara oleh Allah taala. Ya aman yang di dunia bukan aman dari musibah, musibah tetap ada, tapi aman dari musibah di hati. Ini jaminan orang yang bertautik kepada Allah sepanjang kuat. Ketika ada surhat yang masuk, kerancuran yang masuk. Maka dengan tautik itu kita membenteng diri kita. Yang nama dua, wahum muhtadul. Mereka itu mendapatkan betunjuk Di akhirat mendapatkan betunjuk dia. Ya di alam barzah bisa menjawab soal-soal. Tiga soal. Man robuka, man nabiyuka, man madinuka. Di mana juga di alam maksarnya dia juga mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Dan juga di akhirat dia, ya. di dunia juga mendapatkan petunjuk dia. Ya. Sehingga bisa membedakan mana yang hak ah untuk diambil dan mana yang batin untuk di Ini keutamaan pertama yang harus kita fahami. Yang mana ini tidak mungkin diraih oleh orang yang musyrik tetapi dzahni oleh orang yang bertauhid yang amanu, walam jadi suci mana mereka dulumul, oleh karena itu para ulama sunnah, ulama hadis, ulama tafsir mereka tenang hatinya, ketika ada balas musibah, ya apapun yang menimpa pada dirinya dengan tahu itu menjadi dirinya. Lelakar itu kita perlu mempelajari tahu ini untuk kita amalkan agar hati kita menjadi hati yang tenang. Yang nomor dua orang yang bertawaf kepada Allah Taala akan dihapus dosanya. Akan dihapus dosanya ini kenikmatan yang nomor dua. Manusia itu banyak dosanya. Dosanya mata melihat yang haram, dosanya telinga mendengarkan yang haram. Dosanya kaki menuju ke tempat yang haram, dosanya tangan, dosanya lisan yang lainnya. Tetapi apabila orang tersebut bertawaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik tersebut. Sebagaimana Allah Firman di dalam surat An Nisa nomor 48. Inna Allaha la yafiru aisyro kabi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apabila disekutukan. Wa yaghfir ma Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik apabila Allah menghendaki. Pertama ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Taala. Ketika dia meninggalkan dunia tidak bertobat tidak diampuni yaitu dosa syirik tetapi apabila orang itu bertobat sebelum meninggal dunia semua dosa yang apabila hamba bertobat kepada Allah Taala diampuni. Karena Allah Taala inna Allah yang beri dulu Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa apabila orang itu istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tobat yang sebanyak syari'. Yang nomor dua ada dosa. Yang mana dosa ini apabila orang itu minta ampun istighfar, tentu diampuni Dan apabila lupa dia belum minta ampun, maka selain dosa dari syirik ini bisa juga diampuni oleh Allah Ta'ala, dan juga bisa juga dihukum oleh Allah Ta'ala, dimasukkan di dalam neraka tetapi seimbang dengan dosa. Bahkan juga kadang kadangkala orang yang mendapatkan jaminan masuk neraka, tapi biar orang-orang Taufid mendapatkan syafa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau juga para malaikat yang lainnya sehingga tidak dimasukkan di dalam neraka. Dan ini keutamaan bagi orang yang bersih dari dosa syirik. Ya. Makanya perlu kita memahami apa itu syirik untuk kita jauhi. Dan perlu kita memahami apa itu Taufid untuk kita amalkan. Karena melihat begitu besar manfaatnya. Demikian juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kabar gembira kepada kita semuanya Bagi orang yang muwahhidin, orang yang bertauhid kepada Allah taala. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allahu ta wa taala" Ini namanya hadis kutsi. Allah Taala ta berfirman: Ya bniat dan wahyanaat. Inna kama cawatani, wara cawatani, qafar tu laka ma alamatan fiqah walubali wahyanaat. Apa yang kamu minta kepada aku? Dan apa yang kamu harapkan, kamu berharap pada aku. Maka aku akan mengampuni dosa. Apa yang ada pada dirimu, dan aku tidak peduli. Yarna'ata bahaya'ana atam, laufa lagu'tunuhu buka. Anama sama'i, sadanya kamu punya dosa setinggi langit. Dosa setinggi langit. Dosanya mata, kaki, telinga, dan juga yang lain. Summastahfartani. So, Kemudian kau minta ampun kepadaku, ghaftulaka ma aku akan ampun semua dosamu itu tadi. Aku dapat dunia. Yabnaa ta in apa itani di qurafil ardhi qatai. Wa ya Seandainya kau itu telah berbuat dosa kepadaku seberat seisi bumi ini. Ya. Sumalaki ni la tastaghibillah kemudian kau meninggal dunia tidak menyakutkan Allah taala la atai tu qabir quraha aku akan mengampuni dosa mesti bumi itu dengan magfirah dengan pengampunan nikmat utama kepada raja bertauhid kepada Allah Subhanahu taala mengapa dosa syirik tidak diampuni oleh Allah taala Karena Allah disamakan dengan makhluk. Bayangkan kalau kita disamakan dengan binatang tidak mau. Kita marah apabila disamakan dengan binatang. Padahal binatang makhluk kita makhluk. Kaki tukang sapu disamakan dengan direktur tidak mau. Padahal sama manusianya. Maka bagaimana Allah disamakan dengan makhluk? Allah disamakan dengan dukun? Dukun disamakan dengan Allah Taala. Mestinya manusia memohon kepada Allah karena Allah itu Guniiun. Allah itu Maha Kaya dan Allah memberitahu. Ya Yunas antumul fukaraulillah. Jadi manusia kami itu butuh kepada Allah. Lalu manusia butuh kepada dukun, kepada orang mati, kepada buburat. Maka ini penghinaan. Kalau kita disamakan dengan hewan marah bagaimana Allah disamakan dengan makhluk-Nya? Ayatan bilahi. Makanya ini ya itu dosa yang paling bahaya adalah dosa syirik. Perlu kita paham karena dosa selain syirik masih diampuni oleh Allah taala selagi orang itu bertauhid kepada Allah taala ketika meninggal dunia. Namun ada juga dosa yang sifatnya Selain dosa syirik tidak diampuni oleh Allah. Kelapa bila ada hubungan kita dengan hamba. Contohnya orang buta dia. Maka belum dibayar dia, maka di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan orang dizalimi ini dengan orang yang mendzalimi. Nah, ini dosa hubungannya dengan hamba tidak bisa kita hanya istighfar astaghfirullah wa tub ila tetapi kita hendaknya membebaskan tanggungan kita bersama saudara kita. Karena para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita semuanya, "Yughfaru lis-syahidi kullu dhanbin illat Semua dosa orang mati syahid itu diampuni kecuali utang. Namun walaupun dia punya hutang tapi dia ahli makin tetap punya jatah masuk dalam surga. Cuma mendapatkan hukuman yang berhubungan dengan haknya manu, manusia. Makanya kita andanya membebaskan hak manusia ini. Demikian juga Rasulullah SAW pernah ada sahabatnya meninggal dunia. Maka beliau menanya hal alaihi hudain. Apakah dia punya hutang? Nggak, ya Rasulullah ia akan. Salu ala sahibu-ku kalau begitu salat dia. Ini menunjukkan dosa berkenaan dengan hamba perlu kita selesaikan. Sekalipun kita meninggal dunia menjadi orang yang ditawfiq tapi hendaknya dibebaskan dan kita selesaikan urusan kita, urusan sama manusia. Karena pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya memberi penjelasan. nafsul mukmini mu'allaqun bitainihi hatta yudza anhu Jiwa akan tetap tergantung dengan hutangnya sampai dia membayar. Makanya beliau sering berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min dzil istaini wa qahrir rijal." Ya Allah, ku berlindung kepadamu dari melilitnya hutang. Ya, jadi kita bukan hanya menjauhi dosa besar yaitu syirik. Tetapi tidaknya juga berusaha untuk menjauhi dosa yang lainnya. Terutama berhubungan dengan hamba. Dan kalau dosa kita berhubungan dengan Allah mudah. Karena Allah tidak putus sama kita. Berbeda dengan dosa berhubungan dengan manusia. Maka apabila belum diselesaikan besok pada hari kiamat akan ada tuntutan. Pernah Rasulullah s.a.w. Menanya, menanya sahabatnya. Mal-muflisu. Siapa orang yang bangkrut? Dijawab oleh para sahabat. Al-muflisu. Al-muflisu. Wa Wahai Nabi. Orang yang bangkrut. Di kalangan kita ini. Orang yang tidak punya duit. Tidak punya uang. Tidak punya harta. Tapi beliau mengatakan. Al-muflisu. Min umati yaumal kiamati. Ada benar Orang yang bangkrut dari umat ini besok pada hari kiamat man sholla orang itu sudah salat puasa mah orang itu berpuasa wa zakat dan orang itu zakat walakin satama hadza tetapi orang itu mencaci orang itu wa azza mala tetapi mengambil hartanya orang itu wadzara hada memukul orang itu maka walaupun dosa Selain syirik, walaupun besar kecil tetap kita berusaha untuk menjauhinya. Ini yang pentingnya kita hafal il, dan ilmu supaya kita tidak punya tanggungan setelah kita meninggal meninggal dunia. Kemudian juga berikutnya keutamaan atau kejayaan yang nomor tiga dimasukkan surga tanpa dihisab. Ya. Jadi orang yang sebenarnya murni tahu dia tidak kecampuran siris dikitun maka akan dimasukkan serukatan pada kisah ada hadis yang diluatkan oleh Abu Abdullah r.a. sahabat jadil yang mulia yang mana dia mengatakan kala rasulullah s.a.w rasulullah s.a.w bersabda atani Jibril Jibril datang kepadaku fabassarani Lalu memberikan kabar gembira kepadaku. An-Nahruman mata lai syiriku bila Yusayyidah dahwalal jannah. Barangsiapa yang meninggal dunia yang tidak menyekutukan dengan sesuatu, la syiriku billah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Niko utama yang bertawar, Siapa meninggal dunia Yang mana di dunia dia tidak pernah berbuat syirik atau berbuat syirik kemudian dia bertobat sebelum meninggal dunia dah kalah licin dia musyrik. Maka sahabat menanya, betul. Wa insyara pak? Eh, ya itu Nabi saw menanya pada cipir wa insyara pak bagaimana kalau dia pernah mencuri? Wa insana bagaimana kalau dia pernah berbuat zina? Kalau wa insyara bawa insana. Maka Jibril menjawab sekalipun pernah dia mencuri, sekalipun pernah dia berbuat zina. Mencuri dosa besar, karena dipotong tangannya. Zina dosa besar, karena orang yang belum menikah zina dicambuk seratus kali, diusir satu tahun. Yang pernah menikah dirajam, tetapi tetap mendapatkan jaminan surga. Ini menunjukkan keutamaan orang bertawafid. Adabaran nah, siapa yang dia bertauhid kepada Allah taala, beribadah hanya murni kepada Allah taala, cocok dengan sunah tidak mencampuri ibadahnya dengan syirik, insyaallah kamu mendapatkan sunnah Sekalipun pernah berbuat dosa, usah. Demikian juga disebutkan pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Oridat ala al-Ummah." Abu katanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan kepada semua umat kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang nurul maulomat, maka ada nabi yang lewat dengan umatnya dan nabi yang nurul nafaru. Dan ada nabi yang mana lewat bersama beberapa kelompok. Wan nabi yang mahul asaratu. Dan ada nabi yang pengikutnya hanya sepuluh. Wan nabi yang mahul ham Dan ada nabi yang pengikutnya hanya yaitu itu lima. Wan nabi lima. Dan ada nabi yang pengikutnya hanya satu. Ini menunjukkan orang yang hafiz taufik jumlahnya tidak banyak yang lipah. Kanagar maka Rasulullah s.w.t melihat di ufuk fakida sawah dan kasirun tiba-tiba ada semacam jumlah orang yang banyak. Fakulti ya Jibril. Maka aku menanya Wajibril, hawa hawa umat umat ini apakah mereka itu umatku? Ini menunjukkan beliau senang sekali kalau umatnya banyak. Makanya kita diajarkan menikah dengan wanita yang Alwalud alwalud wanita yang penyayang yang banyak anaknya. Karena biar gagal apabila pada hari kiamat jumlah umatnya ini banyak. Apa katanya malaikat ciprullah itu bukan umatmu. Ondo walakin alor iral ufoki tetapi lihat di ufok sana. Fanador tu kalau dah maka sawal lihat tiba-tiba di sana ada jumlah orang yang banyak sekali. Kalau apa katanya Malaikat Jibril? Haulai ummatukah ini adalah umatmu. Wa haulai sab'u'na al-man yada'u'lunan jannatah biwayri khisah adin. Maka mereka itu jumlahnya 70 ribu. Ya. 70 ribu. Quddamuhu mereka itu mendahului. Masuk surga lah khisah ba'alayim. Tidak di khisah tidak diperlihatkan yaitu dosa-dosa. Wala azab dan tidak tidak akan mendapatkan azab. Qultu walima Rasulullah s.a.w. menanya kepada malaikat Jibril, "Kenapa wahai malaikat Jibril?" Qala ka nu la Maka orang ribu dari umatnya beliau masuk di dalam surga tanpa dihisab. Ini di antaranya yang pertama, la ya'taun tidak minta dituntut. Tidak minta dia. yaitu dengan. yaitu besi yang dipanaskan. Kemudian ditempelkan di badannya. Ini yang satu. Yang nomor dua. Dan tidak minta rupiah. Merupiah boleh. Minta rupiah itu boleh. Tapi dia tidak. Mereka tidak minta rupiah. Dan mereka membersihkan yaitu menjernihkan tauhidnya. Ya nomor 3 wala yatatayyaruun dan tidak pula mereka meramal nasib. Ya nomor 4 wa'ala rabbihim yatawakkalun dan karena mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Maka empat ini orang yang dijamin... masuk surga tanpa dihisab karena kuatnya dia tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena dia lupa. Pentingnya kita memahami masalah Tawfit ini akan kita menjadi orang yang sifatnya beruntung di dunia dan juga beruntung di akhiratnya. Kemudian juga dijelaskan pula di antara keutamaan Tawfit ini, Ahlul Tawfit tidak akan masuk neraka selamanya. Seandainya dia masuk ke neraka karena dosa hubungannya dengan Abah yang belum diselesaikannya. Atau juga dosa yang Allah mama hukumnya. tetapi orang yang al-taqut tidak selamanya di neraka. Dan orang yang al-taqut masuk neraka tidak seperti orang kafir masuk neraka. Tetap Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan di dalam surga-Nya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. "Cainallaha karama 'alan nabi man qala la ilaha illallah." Ya ta'bidu bi dzalika Sesungguhnya Allah mengharamkan masuk neraka orang yang berucap la ilaha illallah tetapi bukan hanya mengatakan la ilaha illallah namun ada kalimat ya ta'bidu Dia mengucapkan itu dalam rangka. ya ta'bidu bi dzalika mencari ridha Allah subhanahu mengamalkan makna kalimat syahadat itu sendiri Karena makna La ilaha la maku tapi hakim ilallah. Tidak ada shibah yang wajib kita sembah yang berhak untuk kita sembah, melainkan Allah سبحانه وتعالى. Ni jaminan orang yang shibahnya dia mengucapkan La ilahaillallah memahami maknanya dan mengamalkan apa menjadi keputusannya. Karena orang bersyarat La ilahaillallah tidak mungkin dia akan datang ke duduk. Tidak mungkin dia akan minta kepada para norman. Karena makna la ilaha menghilangkan semua yang diminta kepada makhluk itu. Kemudian illallah lainnya menetapkan memohon kepada Allah Ta'ala. Maka ini orang yang sifatnya punya dosa di dunianya. Karena ada hubungan hamba dengan hamba. Atau ia itu berubah dosa hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Walaupun satu saat akan dihukum jendraga namun tidak kekal selamanya tapi tetap mendapatkan jaminan di dalam surga berbeda dengan meninggalnya orang kafir atau orang munafik fi maka mereka khalidina fiah naudzubilla min dzaalik selanjutnya orang yang bertawakkal mendapatkan jaminan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok pada hari kiamat ajil ikwa wal manusia itu butuh bantuan Butuh pertolongan doa dari para Anbiya Mereka pergi kepada Nabi Adam as ditolaknya. Pergi pula kepada Nabi Ibrahim. Demikian juga kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Kemudian datanglah dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Ya'acob atau Hud untuk di segera dihukumnya Allah, Allah Taala dipisahkan orang-orang yang alitauhid dan juga orang-orang yang ada ini. Maka apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis yang mana tersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, annahu qala, qultu Rasulullah, Abu Hurairah menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man as'abun nasi bi syafa'atikah yaumal qiyamah? Siapakah manusia yang bahagia, yang beruntung mendapatkan sifatmu bismillah pada hari kiamat wahai nabi? Fakal, menjawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Lakon don ya Abu hurairah, Allah yas'alani an hade al hadisi akadun awal memang aku telah menduga wahai Abu hurairah. Tidaklah pun yang pertama kali menanya tentang hal ini melainkan diri. Apa katanya? Lalu dia mengatakan, Ra'aytu minhirs ica'al al-hadis. Saya tahu, ya puhara, kecederunganmu, kesungguhanmu tentang hadis ini. As'adun nasib, apa kata beliau? As'adun nasib, isyafahati yaumal kiamat. Orang yang paling beruntung mendapatkan syafahatku disebabkan dari kiamat. Man kala la ilaha illallah, khalisan min kalbi, min kibari nafsi. Man kala la ilaha illallah, Yaitu orang yang berkata, La ilaha illallah, khalisan murni, min kibari nafsihi dan jiwanya. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah la ilaha tidak apa. Tetapi dia mengucapkan itu karena timbul, karena muncul dari hatinya yang ikhlas ingin menjauhi syirik dan ingin menetapkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ini orang mendapatkan syafaat ليس pada hari kiamat ada orang yang ahli tauhid. Karena pemberi syafaat orang itu harus diizini oleh Allah taala. Dan yang dimintakan syafat harus orang yang diridai oleh Allah SWT. Dan Allah tidak mengizini orang itu memintakan syafat kecuali orang Ahli Taufiq. Seperti para ambiah, para malaikat, para sahabat, dan juga syuhada orang yang saleh Dan Allah tidaklah meridai orang yang dimintakan syafat kecuali orang yang Ahli Taufiq. Maka orang yang sebanyak berharap syafaatnya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepadanya kita harus pertama bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Yang nomor dua mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karamatna syahadat yang nomor 2 wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah sebagai bukti mutaba'ah kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahadat yang pertama adalah syahadat ikhlas Amal hati kita hanya kepada Allah Ta'ala Syahadat wa'amna Muhammad Rasulullah Syahadat bagaimana kita beramal Bagaimana kita berakidah Bagaimana kita bermuamalah Sesuai dengan sunnah Rasulullah Salallahu alihi wa'alihi wa sallam Selanjutnya ayat isu Taufik akan mencegah seorang muslim kekal neraka dengan taufik itu tertolak, terhindari manusia itu kekal selamanya di neraka. Ini keuntungan-keuntungan yang harus kita pahami bagi orang yang sebenarnya bertauhid kepada Allah swt. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Ya min minan nari man qala la ilaha illallah akan keluar dari api neraka." Berarti orang itu masuk ke neraka dulu. Akan keluar dari hati mereka orang yang mengucapkan لا إله إلا tentunya tadi yaitu mengkibari nafsihi ketika mengucapkan itu muncul dari keikhlasan hati. Wakana min kalbihi min al khairi ma'asino sharira yang mana dalam hati itu ada taqiyat walaupun dia sebiji kacang, sebiji kacang. Barang siapa yang dia di dunia hidupnya memiliki tauhid yang, yang sekecil biji gandum maka akan dikeluarkan oleh Allah taala dari neraka-Nya. Ini menunjukkan keutamaan tauhid. Dan ini menunjukkan kita tidak putus asa dengan dosa yang banyak tetap bagaimana kita berusaha istighfar dan juga meningkatkan tauhid kita di hadapan Allah taala. Selanjutnya. Sumayyaqru minan na Kemudian juga akan keluar dari api neraka. Man qala la ilaha illallah. siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair ma dzilul Dia akan dikeluarkan dari api neraka ya man hakih dia hati. Bukan bisa. Ya, karena iman adalah iqrar dalam hati dulu. Dan apabila dalam hatinya ini ada sekecil berupa keimanan yaitu sekecil tepung, sekecil biji tepung. <coughs> Berikutnya. Sunnah yakhruju minardika, sunnah yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi ma yazinu minal khairi dzarrah. Maka Allah akan mengeluarkan manusia dari api neraka ini yang mana di dalam hatinya ada benih iman walaupun satu atur. Subhanallah, walaupun kerdik mata, kemuliaan iman, karena iman karena taufik adalah mengisahkan Allah swt. Oleh karena itu kita tidak boleh membuat putus asa orang berbuat maksiat. Diberi latas cipt dorongan. Ya, supaya dia bertobat dan supaya meningkatkan dia dia kepada Allah Subhanahu wa ta karena tauhid ini kunci orang itu akan dikeluarkan oleh Allah taala dari neraka disebabkan dosa-dosanya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini sebenarnya bantahan terhadap kelompok Mu'tazilah dan kelompok Muktazilah yang punya doktrin bahwasnya orang muslim apabila dia berbuat dosa pernah berzina pernah dia mabuk minum khamar kakal di dalam neraka maka dibantah dengan kata-kata yang kita baca tadi. Ya. Maka orang mukmin selagi dia punya keimanan, dia punya tauhid yang murni dia meninggal dunia bukan dengan syirik walaupun dosa sebesar apapun tetap dia akan mendapatkan jaminan masuk di dalam surga. Habis berikutnya, yarhuwa halul jannati al jannah. Maka orang penduduk surga akan masuk dalam surga. Wahalul nari nara dan penduduk neraka akan masuk di neraka. Penduduk neraka masuk neraka karena adilnya Allah Taala. Penduduk surga masuk dalam surga karena rahmat Allah Taala yang besar kepada hamba yang beriman. Sunnah ya Taala kemudian Allah berfirman ini adalah hadis kutsi apa kata yang Allah Taala akhirju man kana fi qalbihi misqal habtul min kharthal iman keluarkanlah hamba tu yang berukama manusia ini yang memiliki seberat biji sawi berubah keimanan keluarkan dia dari neraka. Subhanallah sebiji sawi. Mulianya tahu ke dia. Fa yukhrajuna minha lan orang-orang yang masuk neraka dengan dosa yang banyak itu karena dia memiliki iman sebiji sawi tadi. Fa yukhrajuna minha qadisu watu mereka keluar termuji dia arang badannya ini hitam pekat dia. Ya. Fayulquna di nahril hayat. Lalu mereka ini yaitu dimasukkan di dalam sungai kehidupan. Jadi ada sungai untuk meng menghidupkan kembali kulit-kulit orang yang sudah rusak ketika di api itu. Atau di neraka itu. Kemudian bayang butuh nakamatan butuh hafbatu fi janibisail. Maka segera tumbuh badannya ini. Kembali seperti semula seperti... Yaitu tunggunya tanaman-tanaman di pinggir pantai. Alam tarawah mengetahui surat surah Belumkah kamu tahu dia ini keluar dalam warna kuning dan juga berlipat-lipat. Ini menunjukkan keutamaan orang yang bertawaf. Walaupun dia memiliki dosa yang besar apapun mereka lakukan ketika dia meninggal dunia bertawaf kepada Allah Taala dijamin mereka akan dikeluarkan dari api neraka selanjutnya ayat ini. kenikmatan tafid ini ahli tauhid merasakan nikmatnya iman ya. jadi nikmat itu bukan nikmat makan, bukan nikmat tidur saja tetapi nikmat iman sebagaimana dikatakan oleh ahli imam Ibn bin taimir tidaklah Ta hati seseorang merasakan nikmatnya cinta kepada Allah Ta'ala Melainkan bila dia mencintai Allah Taala dan mau beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala dan tidak mungkin sempurna kecintaan hamba kepada Allah Taala melainkan harus menjauhi kecintaan selain Allah. Jadi kecintaan kita kepada Allah Taala tidak boleh dicampur disamakan dengan kecintaan kita kepada makhluk. Bahkan juga cinta kita kepada makhluk apabila hal itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya. Karena Orang, -orang mu'mindahnya dia melebihi Cintanya dia kepada Allah Ta'ala Daripada cintanya anda Orang yang menyebutkan Menyebutkan sesuatu Dia mencintai kepada sekutunya Ini menunjukkan keutamaan Bagi orang yang ber bertahu Dia merasakan nikmatnya iman Kemudian juga Ahli Taufid terhibur dengan imannya jadi orang ahli ta'at dia hiburannya bukan urusan dunia. Hiburannya dengan bukan makan yang enak tapi terhibur dia dengan imannya. Dengan ta'atnya. Bukankah Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurah. Wa Wa'alamu annafikum rasulullah. <tuh> Wa'lamu annafikum Rasulullah. ketahuilah bahwa saya hidup itu ditunggulah oleh upisannya Allah Ta'ala. Lau uti'ukum fi kasiri minyal amri. Lah anittum. Saatnya Rasulullah SAW harus mengikuti apa yang menjadi keinginanmu. Umumnya kalian sebenarnya lah anittum. Sungguh kalian akan menderita. Sungguh kalian akan sedih. Sungguh kalian akan celaka. Tetapi Allah menjelaskan, Walakin Allah Qabba ila Tetapi Allah membosan, membuat, membuat kebira dirimu dengan iman dengan Tauhid. Subhanallah, hiburan ramadhan adalah Tauhid. Wa zayyana huffi kulubi kul. Dan Allah membuat indahnya Tauhid itu di hatimu. Terhiburan orang mumin dengan urusan dunia, terhibur orang mumin untuk kecintaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana besok pada hari kiamat, orang mumin mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah Taala, yaitu orang yang tahabbillah, Allah. Dia cintakan Allah Taala. Maka orang yang mulia di sisi ta Allah Taala, "Walakinnaa qaffa bainakumul iimaan wazayyanahu fii qulubikum wa karahuu hailaikumul kufra" dan Allah membuat benci kamu itu kepada kekufuran. Dibuat kita senang gembira nikmat dengan tauhid dan dibuat kita benci kepada kufur. "Wa karahuu hailaikumul kufra wal khusuqa wal isyan." Ya. Jadi orang yang ahli tawfi dibuat kepada Allah Ta'ala, orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan dibuat benci kepada kekufuran, kemaksiatan dan juga kepada perkara berita dan juga yang lainnya. Ini adalah nikmat yang utama yang dimiliki oleh orang yang ahli, ahli tawfi. Nah sekarang kita adanya diri kita. Sejauh mana keimanan yang kita miliki. Kalau kita merasa bahagia dengan ibadah merasa bahagia dengan menuntut ilmu yakin merasa beruntung kita bisa menjauhi syirik makanya orang insyaallah termasuk dalam ayat ini walakinnallaha habba lakumul iman wa zayyana fi qulubikum wa qarra'a 'alaykumul kufra wal fusuqa wal 'isyyan apa katanya Allah taala ulaika humur rasyidun itulah orang yang mendapatkan petunjuk begitu ikhwan nikmatnya tauhid nikmat hanya Allah berikan kepada para alimbiak dan juga para umatnya yang mengikuti warisan Nabi itu sendiri selanjutnya dengan tawhid amalan hamba diterima oleh Allah Ta'ala orang berpuasa, orang dia haji, orang dia umrah, orang berinfak. kalau tawhidnya rusak tidak diterima oleh Allah Ta'ala tetapi Allah menerima amalan taala bersabda, "Hamba apabila hatinya dia murni ikhlas kepada Allah taala, tidak ada campuran dengan syirik." Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyampaikan hadis qudsi, "Qala Allahu tabaraka wa taala, berkata Allah tabaraka wa taala, 'Ana ahnasykuraka min al syirki. Saya ini tidak butuh sekutu. Sebagaimana Allah tidak perlu bantuan makhluknya ketika membuat langit, tidak perlu bantuan makhluknya ketika membuat manusia yang lainnya. Bagaimana Allah disebutkan? An-Na'asna Ash-Shurqai Nasir. Mana amal amalan daripada siapa <tuh> yang beramal? Asrotabihi mai ghairi. Ia ya, mana dia beramal itu menyekutukan. dengan kepada sesuatu. Tarotuhu wa syarikat. Maka akan tinggalkan amal itu. Aku tidak menerima. Dan juga aku tinggalkan itu sebutunya. Ini menunjukkan. Kalau utama tawheed. Maka amal tidak akan diterima. Apabila tidak dicampuri dengan. Dengan sini. Kemudian juga. Yunipun, walau hawa. Walau Talmid mempermudah beramal solit. Dan menjauhi maksiatnya dengan taf. Itu kita akan dimudahkan oleh tal untuk beribadah. Dimudahkan untuk sholat. Dimudahkan untuk berpuasa. Dimudahkan untuk menuntut ilmu. Dimudahkan untuk mencari rezeki yang halal, Dimudahkan untuk alamu bilma'ruf. Menuhnya mungka. Jadi kunci untuk memudahkan kita beramal solit adalah talmid. Dan sebaliknya kita dijawabkan oleh Allah Taala daripada perbuatan jahat. Ada satu hadis yang dilihatkan oleh al bin Bukhari Thalib radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata, "Sami itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, 'Walla di nafsi biyadi'. Demikian jadilah ada di tangan Allah Taala." Laula anna rijalan yakrahuna ay yataqallafu ba'i wala atitu ma ma taqallaktu demi zat yang jiwa itu ada di tangannya kalau bukan karena pertimbangan beberapa orang yang tidak suka jika mereka ketinggalan ya. ataupun aku Memang tidak punya ke jarak untuk membawa mereka. Apa katanya? Lawa cintu'an anni uqtaw isabillah. Saya senang sekali aku ini apabila perang kemudian meninggal dunia. Summa akhya, summa ukhya. Kemudian aku dihujumkan oleh Allah Ta'ala. Summa uqtaw, kemudian aku berperang meninggal dunia lagi. Summa ahya kemudian aku dihidupkan lagi oleh Allah taala. Summa uqtal kemudian aku meninggal dunia di medan peperangan. Summa uhya summa uqtal. Kemudian aku dihidupkan kemudian aku dimatikan oleh Allah taala. Ini nikmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memiliki tauhid yang muri, yang kuat. Senang sekali benar sebagaimana aku ini bisa perang fisabilillah meninggal dunia dihidupkan lagi oleh Allah taala. Karena meninggalnya lukanya orang CIA bisa bila lain dengan lukanya orang kafir ketika dia perang melawan kaum muslimin. Sama-sama luka. Tetapi Allah menjadikan lukanya orang beriman nikmat dia. Lukanya orang kafir azab dia di dunia dan juga di, di akhiratnya. Jadi dengan taukat itu mendorong orang itu untuk beramal saleh. Makanya para ulama sunnah dia cemburu terhadap orang-orang kafir. Kenapa? Seandainya waktunya orang khasri itu bisa dibeli. Seandainya waktunya orang maksiat itu bisa aku beli, aku akan beli. dia ya, untuk beribad daripada Allah Ta'ala. Para ulama dia kekurangan waktu. Ya untuk beribad, untuk memutolak, untuk bergabar yang lainnya. karena memikmatnya Taufid yang dibiliki oleh mereka. Selanjutnya. Ahli Taufid adalah orang yang paling bersabar ketika mendapatkan musibah. Di dunia ini Tuhan kita diuji oleh Allah Taala dengan ujian, beberapa ujian. Allah berfirman, "Qul nafsun dzaikatul maut." Setiap jiwa pasti merasakan mati. "Wa nad'ukum bis syarri fitnah." Dan kami uji. Orang yang hidup dan kami uji manusia ini sebelum meninggal dia uji dengan bil khair dengan kenikmatan-kenikmatan. Kasari dan juga dengan penyakit, dengan kurang duit, dan juga yang lain dengan musibah. Fitnah sebagai bahan ujian. Bayi lain akhir jahun. Kepada kamilah, kamul kalian akan dikembalikan. Tapi orang mukmin merasa nikmat dengan ujian itu. Orang yang takut bagaimana merasakan nikmat? Dengan musibah itu menghapus dosa. Bukan gajuh nikmat. Apabila ya. Allah menghendaki hamba inu bayi, adjalalah ul-uqubat al-qubat al Didahulukan balasannya di dunia. Nikmat. Jadi orang Muslim ketika mendapatkan musibah, maka musibah itu jadi menghapus dosa dengan bersabarnya, bertabat pahalanya, bertabat derajat. Ini kenikmatan orang yang taat kepada ya? Tidak ada sifatnya yang menjadi sakit hatinya, menjadi putus asa. Tidak semua yang dilakukan oleh kaum Muslimin nikmat. Musibahnya nikmat sehatnya juga dari nikmat, sehatnya udah beribadah. Musibahnya menghapus dosa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ma uqtiya ahadun syai'an huwa khairan wa auza mina Apa kata beliau? tidaklah Sesuatu yang diberikan kepada hamba itu yang lebih baik dan yang lebih luas yang lebih jembar melainkan kesabaran. Jadi nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada orang beriman adalah nikmat sabar. Ya. Karena nikmat kesehatan semuanya dari kasihnya, nikmat makan minum tidak dari kasihnya, tapi nikmat sabar hanya untuk abang yang beriman. Oleh karena itu, empat syarat kebahagiaan manusia di dunia dan di akhiratnya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Asr, di antaranya terakhir, wa tawassu bil haqi wa tawassu bis sabar. Kebahagiaan manusia terkait empat. Keimanannya, tauhidnya Amal solehnya dia. Berdara tawassinya bil haq, kemudian juga, yang terakhir adalah wa tawassu bis... Dan sabar ini tidak mungkin dimiliki kecuali orang yang kuat bila Allah kuat dia keyakinya adanya Allah Taala kebesaran kekuasaan Allah Taala bagaimana orang mempersabar kalau dia tidak mengenal Allah Taala maka sabar itu sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin ketika mendapatkan musibah apapun dan tidak mungkin orang bersabar kecuali orang yang mengenal Allah Maki Ibnu Katsahat Umar radhiyallahu anhu memberikan penjelasan. Apa katanya? Saya tidak mendjumpai kebahagiaan hidup kami ini melainkan dengan kesabaran. Jadi merasa bahagia dengan sabar. Merasa bahagia dengan sabar dan sabar tidak mungkin kita tempuh kecuali orang itu kuat iman imannya. Makanya wanita banyak dia putus asa. Ketika keluarganya meninggal dunia, karena kurang taufiknya, kurang bersabarnya dia, dan kurang mengenalnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka juga sahabat Ali Radhiallahu Anhu mengatakan: Asabru min al iman, karrosh alan jasad. Sabar ini hubungannya dengan iman bagian kepala untuk semua badan kita manusia tidak ada kepalanya tidaklah manusianya. dengan kepalanya tempatnya mata, otak hitung ya, pendengaran mulut demikian juga sabar adalah bagian daripada iman puncaknya iman maka la imana ma'adhamis sabar tidak ada iman kalau tidak la iman orang itu tidak bersabar dan sabar itu hanya dengan bertahid kepada Allah SWT Allah Taala. Ini keutamaan kepada orang yang sifatnya memiliki tawfit maka akan muncul reaksi dalam kehidupan. Ketika ada musibah dia meningkatkan kesabarannya, menghilangkan putus asanya, meningkatkan berharapnya kepada Allah Ta'ala. Ketika Allah memberikan kenikmatan berupa kesehatan, meningkatkan bersyukurnya kepada Allah Ta'ala dan juga meningkatkan rasa hauknya kepada Allah Ta'ala karena umumnya apabila manusia mendapatkan kenikmatan dunia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah. Ini dia ada kenikmatan takut yang harus kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga itu. Di antara kenikmatan tauhid ini mereka itu menjadi orang yang paling takut kepada Allah taala. Paling takut berbuat jahat, paling takut berbuat maksiat. Jika syirik dijauhi bagaimana yang lainnya. Dan di dalam mereka jatuh kepada perbuatan selain syirik. Melainkan karena dalam badan karulat. Ya. Jadi orang yang dia bertakut kepada Allah Ta'ala. Merasa dia itu ditunggu oleh Allah Ta'ala. Merasa diawasi. sebagaimana Allah mengatakan. Inna ma yaksallaha milibadihil ulamu. Innamaya shallahah min ibadil ulama. Disebutkan di dalam surat Al-Fatir ayat nomor 28. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hambanya ini adalah orang berilmu. Ia dimaksudkan ilmu adalah ilmu tim. Ilmu tawfit puncanya ilmu. Ilmu yang pertama kali yang Allah ta'ala turunkan kepada nabinya. Dan semua para anbiya ilmu yang pertama yang harus di didakwakan kepada umatnya adalah anik utullohan. Supaya beribadah kepada Allah Taala dan juga menjauhi sini. Jadi kalau umat ini bertauhid tidak akan mencuri dia. Bagaimana dia mencuri? sedangkan dia ingat kepada Allah Taala, makanya ada kata setelah ya sini, hina ya sini, bahwa mukmin. Laya jenis hina ya sini tidak mungkin orang tuh. Ketika dia mau bersinad, kalau ada tauhidnya, kalau iman itu pada hatinya dia. Syukur Allah nikmatnya ya tuan. Tauhid. Jadi tahu tu imam mereka di dalam terbuat yang memimpin dia. Walayyasyirikoh sarikoh hina yasyirikoh wahamukmin. Tidak mungkin orang itu akan mencuri. Ketika dia memencuri, kalau saat itu dia ingat bahwasanya Allah itu mengetahui perbuatannya, tidak jadi mencuri dia. Tidak menjadi, tidak jadi berzina. Walayyasyirikoh hina yasyirikoh wahamukmin. Tidak mungkin dia akan minum minuman yang memabukkan kalau saat itu dia punya iman. Punya Tauhid. Ini keuntungan bagi orang yang berpahal. Makanya negeri yang aman adalah negeri yang banyak alih Tauhidnya. Kita jubai. Subhanallah kota Medina. Kota Mekah Al-Harmain. Kita tidak menjubai gunung malatus di situ. Kita tidak menjumpai banjir yang sampai maha tertentu sekian banyak mati meninggal dunia penduduknya. Tapi justru kita jumpa negara-negara banyak syiriknya dibantai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan beberapa macam bala, gunung meletus, tanah longsor, tsunami dan juga yang lainnya. Kenapa? Apabila orang itu ahli taqwidh maka Allah menjaga negeri itu. Jadi pencurian, berzinah, korupsi, yang lain sebabnya. apa? Sebabnya takutnya orang itu tidak ada. Merasa diawasi oleh Allah itu tidak ada. Dia merasa diawasi oleh manusia. Maksudnya perlu kita membina diri kita. Ya, kalau kita bertawfit kerja jam 7, jam 7. pulang jam 12, jam 12. Karena merasa diawasi oleh Allah Tuhan. Orang jual beli bagaimana dia mau mengurangi timbangan? Saat menimbang dia ingat pada Allah Taala bahayanya mengurangkan. Wahyuulul Muttafitir Allah Dinaidah Taru Alannasias Taufur WaIdah Kaluhum Awazanuhum Yatsirur Selasa menimbang ketika dia membeli minta lebih ketika menjual mengurangi ingat dengan ayat tidak jadi dia mengurangi ketika dia mau main-main dengan wanita yang bukan makhrum teringat dia wah oh, ini adalah bukan makhrum kita Allah mengetahui amal kita yang dari yang badan tidak jadi berbuat jahat jadi kunci orang itu berbuat jahat, mencuri, berzinah, ma'fuh berbuat mengamalkan bidah yang lainnya dan tawfidnya hilang karena tawfid yang dalam dirinya itu tidak ada nah ini perlunya kita meningkatkan Tau Tahu kejini dengan menuntut ilmu, beramal saleh, menjauhi larangan Allah Taala, merasa di atas soleh Allah Taala, melaksanakan perintah yang Allah Taala, merasakan mendapatkan pahalanya. Sebagaimana malaikat Jibril pernah menanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang baiknya amal maliksa. Bhai Muhammad Ahsan, nama kedua yang paling baik. Apa katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Anta butallaha kaannaka tarahu fa in lam takun Maka puncaknya amal ibadah yang baik engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah Fa in lam takun kalau kami memang tidak bisa melihat Allah di permukaan dunia. Karena manusia tidak satupun, Bahkan Rasulullah SAW tidak pula melihat Allah Ta'ala di permukaan dunia. Tapi nanti melihatnya di akhirat. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah Ta'ala karena nurun fa'an na'rof. Cahaya bagaimana sahabat melihatnya. Katanya beliau. Maka yakinlah bahwa Allah itu melihat diri. Jadi amal ibadah, pekerjaan kita yang merasa ditunggu Allah Ta'ala, Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah istirahat, orang tidak tidur. La ta'fudhu husina tuala. Maka apabila orang itu kuat tawfiqnya, subhanahu, kerja di mana saja yang menjadi penjaganya adalah Allah Ta'ala. Nah, jadi kejahatan-kejahatan masyarakat ini, Kejahatan dalam satu negeri itu disifatkan karena bebananya orang yang musrik. Dan kalau sudah orang musrik, maka akan disambung kemahasihatan-kemahasihatan yang lain. Dengan tawfit akan berkurang kemahasihatan itu. Kemudian juga Allah menjamin al-Tafud pasti menang. Pasti menang. Bayangkan Rasulullah SAW menang di dalam perjalanan. Herab, ya Allah SWT mengutus. Nabi Musa alaihissalam dimodali dengan ilmu tauhid mendalami firat tapi siapa yang dikalahkan? Yang dikalahkan adalah Allah taala dalam Firaun. Firaun dilebihkan oleh Allah taala harta yang banyak, wilayah dan kekuasaan semuanya hancur dengan tauhid. Karena Allah tidak menolong orang yang musrik. tetapi Allah menolong hamba yang bertauhid sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Muhammad Ya iha allatina amanu intan surullahi yansurku Mu'isabdit akamakum Ya orang yang beriman Apabila kamu menolong akamah Allah Menolong Allah Menolong agama Allah Jadi men Menuntut ilmu jih Mengamalkannya Mendapatkannya Di ibaratkan oleh Allah Ta'ala Menolong Allah Padahal Allah tidak perlu pertolongan ambanya Menunjukkan mulianya yang orang yang tahu Intan surullahi yansurku kalau kamu akan ma menolong, ma Allah maka Allah akan menolong dirimu. Dan itu sudah dilaksanakan oleh para pesan Allah Ta'ala dan para sahabat. Kok ada kaum Muslimin sekarang yang terbantai oleh orang kafir khatir, maka perlu dijauh Tauhidnya. Apakah Tauhid itu masih bercampur dengan syirik? Kalau berkampur dengan syirik, maka Allah tidak menolong. Karena semua para utusan Allah ditolong ala Allah karena tauhid. Para sahabat ditolong ala Allah karena tauhidnya. Maka ada kaum muslim bertahun-tahun dia. Belum bisa menang melawan orang kafir perlu diperbaiki tauhidnya. Karena tauhid puncak. Yang senjata utama untuk kemenangan kaum Muslimin di dalamnya dia. Melawan subhat, Melawan kerancuan atau melawan fisiknya pun demikian juga disebutkan bula ya silakan bawa sendiri dulu surat An-Nurah yang nomor 55 dimurahkan bula oleh Allah Ta'ala rezekinya. jadi Allah memberi rezeki, memberkait hambanya dengan rezeki ini bagi orang yang bertauhid sebaliknya orang yang melakukan syirik dia walaupun banyak hartanya tetapi tidak berbarokah hartanya itu Maka harta yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk umat bermanfaat pula ketika dia telah meninggal dunia maka hartanya orang yang alitahu itu. Sebagaimana Allah Swt telah berfirman di dalam surat yaitu Al-A'raf ayat 166: Walau an-nahal al-kura'aman, wa taqaw' la alaihim barakati darqati min wal-aaq. Seandainya penyujud dalam satu negeri. Walau anna ahlal qura. Lalu apa katanya Allah Ta'ala? Aman. Dia mau beriman, mau bertauhid. Wat Dan juga bertakwa. Para ulama sunnah apabila. Al-birlu. Wat taqwa dikandang mempunyai makna masing-masing. Idaqtama'a -masing. iftarqa. Wa idaqtaraqa istama. Jadi kalau al wa taqwa apabila disebut dua-duanya yu Al-Birru melaksanakan perintah Allah Taala, yang wajib maupun yang sunnah, yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, sedangkan Takwa menjauh daripadanya, baik syirik atau kemaksiatan yang lain, maka Allah mengatakan walau an Al-Quran wa wataqwa. Dan apabila orang itu dia mau bertakwa dan mau takwa dia mau, taqwa dia. mau membentangi dirinya dari siksaan Allah taala itu dengan melaksanakan perintahnya. pokoknya perintah adalah tauhid dan meninggalkan larangan pokoknya larangan adalah syirik apa kata Allah taala la fatahna 'alaihim <tah> min barakati minas maka akan terbuka untuk haba-habaku yang beriman bertauhid yang menjadi syirik ini Barakah dari langit, keberkahan dari langit, yaitu hujan yang membawa berkah membawa kebaikan, wal arn dan juga tumbuh-tumbuhan yang ada di permukaan bumi. Ya. Jadi kunci datanya rezeki dengan taufik. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah, tidak ada rezeki apa-apa, tapi dengan kuatnya taubat batalala maka Allah memberikan rezeki. Demikian juga... Beberapa para Anbiya yang... Makanya... Kita tidak boleh khawatir dia mendapatkan rezeki. Kita khawatir kalau kita dibuat maksiat atau syirik. Itu yang kita khawatir. Karena rezeki dijamin oleh Allah Ta'ala. Abang minta batin... Filari illa ala Allahi rizki Tidaklah... Binata yang melatak ke permukaan bumi ini... Melainkan Allah yang telah menjamin rezekinya. Makanya kita khawatir... Ya. kalau... Manusia, itu berubah sifat maka Allah akan mengurangi rezeki itu. Tetapi kalau orang itu berbatal, ketiadaan walaupun rezeki itu sedikit, tapi nikmat rezeki itu. Berapa banyak rezekinya Rasulullah SAW yang Allah terima, yang Allah berikan padanya. Bahkan beliau meninggal dunia tidak mewariskan harta. Namun mendapatkan rezeki sedikit jadi maka, tapi berberkah dalam hatinya. ya Bagaimana rezeki yang kita terima itu menjadi sebab amal kita diterima oleh Allah Taala? Yang semoga nanti ada waktu bahayanya makan dari hasil yang harap. Jadi orang yang ahli taufan insyaAllah mencari rezeki yang halal dan ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang mengatakan walakin kau Tetapi orang itu mendustakan para utusannya. ...menolak risalah Allah Ta'ala yang dibawa oleh kutusannya. Maka kami adab mereka itu disebabkan karena dosa mereka sendiri. Ini menunjukkan bahannya. Tauqid membawa murahnya rezeki. Membawa gambarnya rezeki yang hal yang diterima oleh... ...yaitu manusia tersebut. Selanjutnya ya. Orang yang bertauqid kepada Allah Ta'ala akan dihilangkan rasa ia dan dihilangkan kesulitannya. Problemnya akan ada solusi jalan keluarnya, baik dari kesedihan di dunia maupun kesedihan di akhiratnya. Sebagaimana Allah berfirman: Wa mayyitakillaha yajallahu makhrajah. Bayar cukup minhayzulah, dihakasih. Barangsiapa yang dia takwa kepada Allah, takwa itu maknanya alwiqa wiqah membenteng diri dari musibah yang menimpa kepada dirinya. Bagaimana kita bisa membalangi diri dari azab Allah Subhanahu wa taala? Dengan kita bertauhid menjauhi syirik. Semua kesulitan hidup apabila kita memiliki tauhid akan dipujakan oleh Allah taala. Karena dijaji Allah taala wa may yatawakkal lahu makhraja bayar zakat hum min qisla ikhtasib dan Allah, maka dia maka siapa yang bertawakal kepada Allah Taala maka Allah akan menolongnya begitu indahnya orang yang bertauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah waktu jadi gas kita tidak apa-apa ya? kita lanjutkan presiden insyaallah sesi pertanyaan Demikian juga orang yang bertafik kepada Allah SWT akan diberi kehidupan yang baik di dunia dan di akhiratnya. Ya, Dibuat tidak hidupnya. Walaupun dia rezekinya kurang. Kerana manusia tidak ada yang merasa kelebihan rezeki. Sifat manusia adalah sifat yang tomat. Ya. Lalu manusia itu diciptakan kelup kesah. Idah masahul sharro jazua. Kalau sakit, kalau kurang rezeki, mengeluh dia. Kalau idah masahul khairo, mana? Kalau ditimpa rezeki yang banyak, maka muncul bahilnya dia. Maka Allah berfirman memberikan perjelasan. Orang Raja Mahdi Tauqid adalah orang yang mendapatkan sejuk hidupnya di dunia dan juga di akhiratnya. Maka Allah mengatakan di dalam surat an nahl 97. Barang siapa yang beramal sekali. Baik dia laki-laki maupun perempuan dan dia mu'min. Menamilah salikan penyebaran siapa yang beramal soleh sesuai dengan sunnah. Salikannya, muapa kau cocok dengan sunnah Rasulullah. Syarat diantara diterimanya amal yang pertama, walaupun minum dan dia ikhlas kepada Allah Taala, dia bertauhid, dia beriman. Menamilah salikan mendakarin alunsa. Siapa sahaja beriman, dia siapa sahaja beramal solik, yang cocok dengan sunnah. Dia laki-laki atau perempuan, kemudian wau amuk minun laki-laki dan perempuan yang berpuan. dia bertakut kepada Allah Taala, falanuky yannahu hayat dan Maka benar-benar kami akan hidupkan mereka ini dengan hidup yang baik, hidup yang bahagia. Di dunianya dibuat sejuk dia hijabnya dengan iman, sebagaimana ayat tadi yang memberikan penjelasan Allah menghibur orang yang mukmin itu juga keimanan. merasa bahagia, merasa untung, sebagaimana Allah berfirman: Kalau bidadilillahi dan birahtahihi, fadhlika fal yaqrohu wa aynu min ma'jimau. Katakan wahai nabi, dengan fadilah Allah Taala, kalau menjadi orang yang tauhid. Babi rahmati dan rahmat Allah Taala kalian menjadi orang yang ibadah kepada Allah Taala. Fabil maka dengan demikian itu salia kerapu dan yang mereka merasa gembira, merasa beruntung dan itu lebih baik hairum majid semaun daripada mereka mengumpulkan urusan dunia. Ini nikmat Tauhid yang tidak bisa dicicipi, yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain kecuali orang yang tauhid. Jadi nikmat Tauhid lain dengan nikmat dunia. Orang miskin tidak bisa makan di restoran, bisa diajak oleh orang lain, makan di restoran. Tapi orang yang berbaskir tidak bisa merasakan nikmatnya Tauhid, kecuali dia harus bertauhid dulu. Ini kemuliaan Tauhid dibandingkan dengan urusan dunia. Walana si siyantahum ajrohum biaksani makam yakmalun. Dan kami katanya Allah Ta'ala Benar-benar akan membalas mereka ini Dengan balasan yang lebih baik Daripada apa yang mereka terjahat ya, Kita bertauhid. tadi Tidak lama, tidak sampai 100 tahun Umur kita pendek Antara 60 dan 70 Sebagaimana beliau katanya Dan utama, ya, matahari cepat sekali Dan sekarang dia lebih panas Daripada 10 tahun yang lalu Menunjukkan dekatnya Dengan hari kiamat itu dia antara tanda-tanda, ia cepat tiba, apabila sudah cuah, saya itu berubah. Dan panas itu dia. Tidak lama kita hidup hanya, 60, 50 adalah, ya 40, tidak sampai 100, taruhlah 100-12. Tapi kalau kita bertawfit, dengan waktu yang relatif pendek ini, insyaAllah keuntungan akan kita peroleh nantinya di surga Dhabi Izzinillahi Ta'ala. Begitulah Iju Ali Al-Fa'azani meniat waktu sudah jam 10 dan dipersiapkan untuk pertanyaan dan kami mohon pertanyaan lewat apa tadi? WhatsApp atau lewat kertas diberbolehkan Pertanyaan pertama di sini. Asalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya mau tanya apa hukumnya orang yang berbuat baik kecil ataupun besar, kan tapi dia enggak sadar atau enggak mengetahui bahwa perbuatan itu Baik. Orang beramal juga macam-macam. Apa bila dia tahu hukumnya? Dan dia sengaja untuk mengamalkannya. Sengaja melanggarnya. Maka dia berdosa. Karena dia sudah tahu yang menunjukkan. Lalu dia kerjakannya dengan kesukaan hati. Maka dia berdosa. Dan apabila dia melakukan syirik besar. Kemudian tidak bertobat pada saat. Mau meninggal dunia. Masa dalam ayat tadi. Inna allaha la yakhir wa'iyu shiratabihi. Wajib Firman Tuhan. Dalam kalimat satu. Yang mana? Ada orang yang dia mengerti syirik, tahu syirik. Tapi dia mengerjakannya itu karena dalam keadaan terpaksa, mau dibunuh ibumannya, ya, atau mau dianiaya dia. Sedangkan dalam hatinya dia iman. Wah, kalau berhutmainan beli iman, maka diampuni oleh ya Allah Taala dosanya. Karena dia mengerjakan sesuatu bukan karena Keinginan hatinya, tetapi karena uh, ya itu satu pasan yang mana dia, dia tidak bisa menolaknya. Sebagaimana sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Dikatakan Allah Taala wa albuhumut ma'innibirri iman. Artinya itu dia itu dalam keadaan iman. Dan amal seorang Yahwaq dilihat pula di dalam hatinya. Dia mengatakan innamal amal, amal ibniyat, kainamalikulimriin mana? Yang dimartika, ya itu orang itu mengamalkan syirik karena dia tidak tahu eh? maka orang tidak tahu berupaya dia untuk belajar maka apabila dia sudah berupaya untuk menuntut ilmu ternyata jatuh kepada perbuatan syirik semoga Allah SWT mengambuni kerana Allah mengatakan ya Allah jalan kau hukum kami apabila saya ini salah apabila saya ini lupa dan jawab Allah SWT balas Ya, aku maafkan dirimu.